Basme în limba română Șarpele alb Cu mult timp în urmă, trăia un rege nobil, cuceritor de inimi, iubit de toți, cineva care prin magie știa tot ce se întâmplă în regat. În fiecare noapte după cină, îi era servit un fel de mâncare doar de servitorul său de încredere. Nici măcar servitorul nu știa care este preparatul. Într-o zi, el a decis să afle. A ridicat capacul platoului și a văzut un șarpe alb ucis și gătit. Servitorul lua o bucată și o mâncă. Apoi auzi auzit gălăgie lângă ferestre. A auzit vrăbile cum vorbesc despre inelul pierdut al reginei pe care l-a mâncat rața de lângă iaz. A prins rața și a recuperat inelul ucigând-o. Ila a înmânat reginei, iar regele l-a întrebat cum își dorește răsplata. Maestate, tot ce îmi doresc este un cal și niște bani de călătorie. Vreau să călătoresc și să văd lumea. Acum având puterea de a auzi animalele, servitorul merge spre junglă. Când dădupe niște peștișori neajutorați lângă buruieni. Vai! Ce ghinion avem să murim atât de neajutorați!" Servitorul cu suflet nobil ridică peștii și îi aruncă înapoi în apă. Te vom ține minte! Îți vom răsplăti bunătatea!" Servitorul își continuă plimbarea pe cărare când auzi strigătul unui bărbat și el văzu pe regele Hurnică care se afla în fața unui mușuroi. De ce oamenii cu bestile lor nătânge nu pot să stea departe de noi?" Acel cal prost cu copitele lui Grele mi-a călcat toți oamenii fără milă! Te vom ține minte, după faptă și răsplată! Întorsătura l-a condus pe servitor în inima pădurii, unde întâlni doi corbi bătrâni care îi forțeau pe cei mici să se descurce singuri. Tinerii strigau înfricoșați, bătând neajutorați din aripi. Vai, ce pui neajutorați suntem! Trebuie să ne schimbăm și cu toate astea nu putem zbura! Ce ne rămâne de făcut decât să stăm aici și să flămânzim? Servitorul se dă jos de pe cal și îl lovi cu sabia sa, iar cei trei corbi veniră repede să-și potolească foamea și ridicară privirea spre servitor. Te vom ține minte! După faptă și răsplată! Ajunse într-un oraș mare, unde călărețul regelui făcu un anunț către mulțime. Finica regelui își dorește un soț, dar cine îi vrea mâna, trebuie să îndeplinească o sarcină grea. Și dacă nu reușește, își va pierde viața. Servitorul se îndreptă spre grădinile palatului și când o văzu pe fică, se îndrăgosti pe loc. Se duse la rege și anunță că vrea să se căsătorească cu fica sa. Servitorul fu pus pe o barcă și dus în mijlocul mării. Regele îl însoți într-o barcă mai mare. Regele apoi aruncă inelul în apă și dădu startul provocării. Dacă vei ieși din apă fără inel, vei fi aruncat iar și iar până când vei pieri în valuri. Servitorul șocat și neajutorat se uita neputincios la apă când cei trei pești veniră la suprafață și îi puseră o scoică la picioare. Îi zâmbiră și se îndepărtară pe măsură ce servitorul deschise scoica și găsi inelul. Acesta îl duse bucuros la rege. Însă prințesa se înfurie și mai ceru încă o provocare, înainte de a fi de acord să se mărite cu servitorul. Prințesa furioasă duse servitorul în grădină unde răspândi 10 saci de boabe de mei peste tot în timp ce se întuneca. Mâine dimineață, înainte de răsărit, boabele astea trebuie adunate și să nu lipsească nici una. Pierdut și fără de speranță, servitorul renunță și se așeză printre boabe. Își închise ochii pe măsură ce noaptea trecea, când se lumină de ziua. El își deschise ochii și văzu 10 saci de boabe de mei cu mii de furnici prezente. Conduse de zâmbărețul rege Furnică Fericit, văzu că vine prințesa, care era șocată, dar încă nu mulțumită Cu toate acestea, sufletul prințesei nu se înduplecă Mai e o sarcină pe care trebuie să o îndeplinești, ca eu să mă pot căsători cu tine Da, domnița mea, dorința ta mi este poruncă Tu îmi vei aduce un măr de aur din copacul vieții Uluit, servitorul plecă din regat în căutarea mărului de aur. Călători zile în șir, fără țintă, deoarece nu știa unde e copacul vieții. Servitorul obosi, îi cedară pantofii, se hotărâ să se odihnească sub un copac și închise ochii. Când îi deschise, găsi cei trei corbi stând pe genunchii lui și un măr de aur pe stomac. Noi suntem cei trei corpi pe care i-ai salvat de la foame. Când am crescut și am auzit că tu ești cel care caută mărul de aur Am zburat peste mare și până la capătul lumii Unde se află copacul vieții și ți-am adus mărul Cu multă bucurie el adus mărul prințesei A cărei inimă se topi când văzu mărul El în două și ambii mâncară din el S-au căsătorit și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.